але погляд його припав до сироти – дівчини-кріпачки-ликери. Істота молода, свіжа, трохи незграбна, не дуже красива, але своєрідно приваблива, з чудовим русявим волоссям і з цією чи то гордовитою, чи спокійною поставою, що властива її племень. Так описує її Іван Тургенєв. Ликеру в пишному національному вбранні пани виставляли на показ гостям, відвідувачам розкішного петербурзького салону, як красиву декорацію, що приваблювала погляди і викликала до часу безвинний потяг юрби численних спокусників. І думка врятувати її від падіння, а хто скаже, що воно їй не загрожувало, думка не допустити повторення долі Оксаночки, тільки, можливо, в якому-небудь столичному варіанті оволоділа уявою поета. Він, здавалося, йому знайшов простоту, поєднану з чарівною зовнішністю, так щільно зв'язані з образом Оксани. Та заповітний образ залишився неповторним. Шевченко шукав чуйності й простоти, зачарований тим, що його обранка – сирота-кріпачка, а сирота мріяла про корсет та перчатки, і намагалася вивідати, чи достатньо багатий претендент на її руку. І знову гине Надія. Це сталося саме тоді, коли йому нарешті випала нагода втішитися сімейним щастям на березі рідного Дніпра, де колись мріялося «Щасливе життя з Оксаною». Йому вже відносно втихомиреному і задоволеному Хотілося пожаліти, приголубити дівчину-сироту, Як колись його сирійське серденько Було зігріте і приголублене співчуттям Оксани, Що замінило йому материнську ласку. Такий незгладний слід залишило в душі поета Його перше кохання. І ніколи не зів'яне у вінку його славиця Тендітна квітка, безсталанна кучерява Оксаночка, Весняний ряс, трима вера великого і такого стражденного серця